Оскаре, озвалася моя учениця, скоса зеркнувши на мене. А власне, чого вартою весь оцей матеріал, який ми оце зібрали? Стільки роботи, нервів. Суд не візьме його до уваги, це ж ясно. Я стинув плечима. Це не наш клопіт. Певно, що не візьме. А як же ж інакше? Маленька Льолю, насмішковато глянув я на неї. Крім нас, у Тартарі є ще й такий не дуже помітний відділ, як Служба безпеки, а в них чимало способів і натиснути на прокуратуру і змусити слідство перевірити подані факти. Обабіч дороги замиготіли грубелезні старі осокори, затим авто заревіло, вискакуючи нагору. І як стій розкинулося перед нами велетенське річисько, повінця, затоплене досвітнім туманом, крізь який ледве проблискувала дзеркальна гладінь ставків, які нескінченно низькою тяглися й тяглися по цій долині на багацька кілометрів удаль. І стало видно круті глинясті схили іще перед віку прорізані о кілька ярусів вузькими битими гостинцями, які то спускалися в діл, а то знову піднімалися, петляючи між кручами та урвищами. І двома понурими азіаками забуваніли в тумані старосвітські млини по обидва боки греблі, і почали черніти скелі, які вивищувалися на берегах річки, зразу ж за той бік млинів. І стало видно червоні, а то сірі, а то подекуди білі покрівлі цегляних будиночків, які розсипалися понад річкою, куди тільки зір засягне. Місця моєї юності похитав я головою, обертаючи кермо на вузькому звивистому шосе, яке петляло схилами гори. Перша любов, ілюзії, вірші, які я носив до редакції районної газети. Я посміхнувся. «Гай-гай, а це село у вільках та ліщині, де на дахах червона черепиця. Загорнеш, наче в плах, то в небо синє», – відвукнулася Льоля раптом. «Та молодість загорнеш в таємницю». «Ви знаєте Антонича?» – я здивовано глянув на неї. «Це поет, якого я колись випадково відкрив для себе, ще за тих часів. Партійна сволоч на факультеті зробила мені за нього справжню гекатомбу». До речі, – сказав я, переводячи розмову на інше, – Маманов ну, десь тут має бути. Голову дам у заклад. Ну, – здивувалася Люля, – звідки такі відомості? Я посміхнувся. Відчуття, люба дівчина, інтуїція, коли хочете. Шосе крутонулося ще раз і стрімко провалилося в діл. Смішки смішками, а в цій справі бракує одного фрагменту. Дуже дивного, надзвичайно інтригуючого фрагменту. Авто, збавши ходу, помалу переїхало мостом і, звернувши у вуличку, знову погнало під гору. За бічним шклом майнули обшарпані грубелецькі мури гецлярні, де переробляча безпритульних собак. Авто проїхало ще трохи, і я, пригальмувавши, вистраювався у вікно. «Нема», – замислено сказав я, розглядаючи ошатний целяний котеч у два поверхи. «У вікнах темно і взагалі». «Що ж, вперед, кохана паночка, я прикрав взяв з місця. Сьогодні такий день, сьогодні нам щастить, як ніколи. На причілку яскравим жовтим квадратом світилося одним-одне вікно. Вдома його нема, я втомлено відкинувся на сидіння, скоса позираючи на будинок, який потопав у густому тінистому садку. Ховається він, радше за все, он там, де світиться, в цьому будиночку, якщо я не помиляюся». «Пів на п'яту», – сказала дівчина, мимохідь, глянувши на свого малесенького годинничка. «Ну, якщо він тут?» Більбонський заболтузився, а тоді став лапами на спинку сидіння і гаряче хукнув мені в вухо, нагадуючи, що не проти був би і поснідати. «Сиди», – сказав я невдоволений, «сиди, переб'єшся, маману вам треба було зжерти». Тоді глянув на свою ученицю, «зостаєшся тут, завдання – пильнувати вікно». «Щоб не вискочив, не доведи, Господи! Пес буде пильнувати за машиною!» «Ти хочеш увійти в дім?» – діловито зацікавилася Льоля. «Хочу!» – буркнув я, вилазячи з машини. «Іншої ради нема!» «Що я, всемогутній?» Під ногами захрупотів гравій, яким була посипана доріжка. Дуже пахло любистком. Я нечутно війшов на веранду, потягнувши двері, переступив поріг. «Матова куля попід стелею. Плита з мурованим у неї казаном, якесь варення на столі, сковорода із рештками захололої яєчні, і звичайно ж ця худобина біля кухонного столу, очі напівзаплющені, з кутика губів тягнеться тонка нитка слини.